Ciao a tutte le compagne e i compagni, i cittadini e le cittadine, gli uomini e le donne libere che sono qua per ricordare non solo Franco Serantini, ma una stagione di lotte, per ricordare un'identità collettiva che nelle piazze, nelle fabbriche, nei quartieri, si opponeva alla distruzione da parte del capitale e dello Stato alla distruzione della società e dell'umanità io sono Giordano e vengo dalle Marche le Marche sono la regione che hanno fatto testo sui, sui piani del capitalismo per lo sfruttamento operaio. la situazione adesso in una regione piccola di un milione e mezzo di abitanti è pressoché drammatica i cantieri navali di Ancona stanno chiudendo La Merloni di Fabriano, che era il modello di sfruttamento della classe operaia, sta chiudendo. La Fiat agri Iesi, provincia d'Ancona, riduce sempre di più i diritti. E questo di fronte ad una società sostanzialmente indifferente. La città di Fabriano, che accettava il compromesso capitalista dello sfruttamento di fronte a una fabbrica che chiude le prime manifestazioni c'erano la cittadinanza c'erano anche le forze istituzionali laiche progressiste le ultime manifestazioni gli ultimi cortei gli operai gli oper le operai sono rimaste sole in Ancona l'ultima manifestazione fatta dagli operai dei cantieri navali riuniti erano in poche, con la Fiom. Nessuno vuole parlare bene della Fiom qua, mentre meno lo sanno meglio di me i compagni dell'Usi, dell'Ulicopati, i compagni che l'anarcho-sindacalismo lo fanno realmente. In una situazione dove la Fiom è minoritaria, è spunta alle fabbriche, dove ha permesso per la prima volta un intervento pubblico a noi anarchici, persone cresciute alla scuola di partito che hanno sempre rifiutato la parola in pubblico a chi, come gli anarchici libertari e non solo, si opponeva a qualsiasi forma di Stato. La situazione, compagni e compagni, purtroppo è questa. Noi siamo presenti come anarchiche e come anarchici nelle lotte, La Valsusa è il più bel esempio, ma ce ne sono altri, mille, piccoli, nelle fabbriche, nelle città. Ci conoscono, ci vedono in faccia, sanno come pensiamo noi anarchici e noi anarchici. Non siamo in campagna elettorale, non ci preoccupiamo se il movimento dei grillini prende un voto di più, ci preoccupiamo se le piaste rimangono vuote ci preoccupiamo se i diritti vengono rubati ci preoccupiamo se un governo di tecnocrati ci ruba i soldi ci ruba il futuro ci ruba la vita ci preoccupiamo se questi accademici che dicono di salvare l'italia e l'europa economisti che ci hanno portato sull'orlo del baratro e parlano di sacrifici, siamo d'accordo, noi anarchici a fare i sacrifici, facciamoli fare ai padroni, facciamoli fare agli imprenditori, noi agli operai, non la classe lavoratrice, noi pensionati gli studenti, riprendiamoci le piazze, il futuro, diciamo no alle menzogne di un capitalismo, di uno Stato che si sta rigenerando sulla pelle collettiva, i compagni Le compagne, non solo eh, in Alte in Grecia, in Spagna, a Mosca, l'hanno fatto vedere, ma ovunque, i compagni che manifestano nella, nella ex terra felice del comunismo, della libertà operaia realizzata, che vedono per la terza volta confermato un dittatore zarista, ex servizi segreti come Putin, a realizzata sono stati ammazzati e massacrati in Italia, in Italia ci siamo e continueremo a essere visibili, la gente ci conosce, sa che non cerchiamo voti, sa che non cerchiamo potere, noi vogliamo la solidarietà, una società più giusta, egualitaria. noi combattiamo con le nostre idee da sempre contro ogni forma di oppressione, di ingiustizia e questo fa paura. E questi ci dicono che siamo terroristi. Noi, noi che ci siamo terroristi a Piazza Fontana chi ha messo le bombe. Noi, ma ci dicono che siamo violenti. Chi bombarda, chi bombarda dagli aerei, chi spara sui scioperanti, chi arma migliaia e migliaia di persone indivise per ammazzare, chi invade, territori liberi, con gli eserciti, noi siamo i violenti, lo Stato per primo è violento, con gli eserciti, con la polizia, con i media, menzionieri che vomitano bugie perché la verità, hanno paura, perché sanno che le persone non ci credono più, perché sanno che le persone sono esasperate, sanno che sono pronte ad andare in piazza perché non hanno più una sanità pubblica, perché non hanno più una copertura previdenziale, non hanno più casse garantite. E allora noi anarchici e noi anarchiche non siamo per i bagni di sangue. Loro loro sono per ammazzarci, per distruggerci in futuro. Noi siamo qui e penso che il miglior ricordo di Franco Serantini, che molti di noi non hanno conosciuto direttamente, ma il miglior ricordo, la miglior commemorazione non è oggi solo, ma è la nostra presenza domani e tutti i giorni a venire sul territorio facendoci vedere, parlando con le persone, chiedendo lotte, solidarietà, aiuto, eguaglianza, diritti, una società più giusta. Il terrorismo lasciamolo a chi lo sa fa bene, il capitale, lo Stato e la Chiesa. Grazie.